Kilómetros de balde, de novo con Bosco, por aquí, sí. Botachesme de menos a semana pasada. Estiven catarrado avisei por Twitter de que de que non habería episodio de kilómetros de balde, nin de kilómetros de balde, nin de kilómetros gratis a semana pasada, porque prácticamente non puiden camiñar. Só so, xaín, creo recordar o Lums, e despois estiven, pois eso, toda a semana cun catarro, do que ainda arrastro alguna pupa dunha feridiña destas que quedan nos veizos. Penso que non cheguei a ter febre, eh, a ter febre, pero alguma décima igual si que tiven porque normalmente cando teño febre pois, os beizos ábrense un pouquiño, non? Eh, así estou agora, de feito hoxe, cun sol espléndido, radiante, 20 e pico graus, cerca de 30 graus, estamos a cerca de 30 graus estáme a pegar o sol na cara e nos beizos, entón Non é o mellor, pero bueno Aquí seguimos De feito, grabando un xoves Ose 30 de maio Estase a piques de rematar Maio Xa queda pouco de primavera Menos de un mes E mañan marcho Mañan marcho para Madrid Vou ter unha fin de semana Bastante atareada Con asambleas de arquitecturas en fronteiras Reunións de varios tipos De persoal técnico, de, de estrategia Bueno, varias reunións Vai ser eso, un fin de semana bastante aproveitado E por culpa diso, Supoño que non sei, sei quen De sacar este episodio ata o domingo noite, Que será cando chegue Segundo chegue a Coruña Moi probablemente ponerme no ordenador a publicar, a publicar tanto este episodio como o Kilómetros Gratis. A verdade que xa votaba en falta esto de grabar con Bosco. Sobre todo votí en falta semana pasada o feito de prácticamente non camiñar, porque claro, como estaba co catarro, pois, pois nada. Encima, <ríe> o meu amigo Alberto tivo a, a perspicacia de retarme eh, pues, con o reloxe de Apple, non? E gañoume, pois claro, por goleada, porque como non fixen nada. Así que Alberto, a ver cando nos poñemos de novo a competir, e daquela vas perder, xa, os digo agora. De que vos vou falar si Pois hoxe vou falar de podcasting. De dous podcast, basicamente. Dos que escoito, un que escoito hai moitos anos, e outro que escoitei hoxe por primeira vez. Eh, de que van? Pois van de algo parecido ao que fago aquí eu en Kilómetros Gratis. O primeiro deles, o que levo un montón de anos escoitando, é eh, o Inreplitu de Mael TJ. Inreplitu é un podcast eh, que naceu como resposta, como forma de gravar unha especie de audiocorreos a outros podcasters que outros podcasters de podcast que escoitaba e que escoita. Eh, Mael TJ, eh, pois a forma de contestálos, eso era grabando as, el mesmo, un podcast. Así empezou, e a día de hoxe deixou de ser unha especie de podcast cortiño, e eh, eso grabado igual varias veces a semana, a unha cousa con unha periodicidade máis longa, eh, que xa non só eh, para respostar a outros podcasters, senón tamén para falar dunha das súas actividades últimamente máis tempo lle ocupan, que é nada máis e nada menos que correr, pero encima non correr de calqueira xeito senón correr ultramaratóns ou rides destos que non, nos que non só so. é a distancia ou a dificultade a última carreira que fixo penso que foi de 160 kilómetros senón que tamén o desnivel, porque son todos por montaña, cunhos desniveis mm, terroríficos Eh, como o di el no último I charlas, Que precisamente tamén saeu Oxe, outro dos podcast Que, que grava Un podcast que cumpriu Recentemente os dezanos Igual que en desde Boxes celebramos os dezanos Años meses, pois Ixarras tamén se ha cumpriu dezanos Xusto Oxe sacaron tamén episodio Así que se estades Correndo para escoitalo Perdíame Nada, que eso, que má el TJ Ahora o que fai Explicar as súas andanzas eh, neste tipo de carreiras Pero non só o que son as propias carreiras en sí Senón tamén a roupa que levan a um, Distinto material que utilizan Formas de monitorearse, correloxos, tal E ademais, normalmente, con invitados Os invitados son pois tamén xente que, como a él Xente da súa comunidade de nicho Que, eso, os leva ao podcast Entre todos, pois, falan Unha anécdota que vou contar agora mentras estou a editar sobre este podcast e é que o nome de quilómetros de Balde, de quilómetros Gratis, é unha expresión que directamente lle copiei a Mael TJ e, non sei, un replitú. El refírese a estes quilómetros Gratis cando se atopa con xente que normalmente non coñece no medio dunha carreira, pónse a charlar, entón ese feito de estar charlando, de estar falando, Fai que ese quilómetros que fai en compañía de xente descoñecida normalmente, sexan gratis. Nesas longas carreiras son quilómetros, pois eso, de balde totalmente. Esta expresión que tantas veces tiña escoitado nos veizos de Mael TJ foi a que atopei idónea para este quilómetros de balde. Por que me gusta moito este tipo de podcast aínda que eu non vaia Correr ninguna maratón desas, pois porque polo que ten de experiencia, non? non deixa de ser xente que apasionada por unha disciplina, neste caso as ultramaratóns, eh, de algún xeito pois son capaces de contaxiarte non? Toda esa paixión paga moita pena, incluso un medio soña con vivir esas experiencias a través deles. E maiseu que probablemente nunca nos plantearemos ese tipo de retos a base de escoitalos, eh, como se te achegaras, obviamente, non é a mesma experiencia, pero si sí pode ser algo parecido. Así que moi, moi, moi recomendable o Inreplitud de Mael TJ. E cale outro podcast do, do que vos quero falar. Chamase Camino a Nueva York. E este, eh, como quen di, está recén estreado. Penso que se chama así, Camino a Nueva York, bueno, de todos os xeitos, tere des de xareas ligazóns nas notas do episodio. Agora que o puiden comprobar, podo decir que o nome real é Corriendo a New York, Corriendo a Nueva York. E o seu podcaster é David Isasi, que non o chego a decir Maxatine en Twitter. Este é un podcast dun rapaz que se pues, xodes probablemente tamén o conhezades seso desmaqueiro sobre todo, eh, un dos integrantes de proxecto Macintox, con Emilcar, eh, penso que, tam, eh, que no, non escoito outro podcast que ten, creo que se chama Perspectiva, tamén dentro da, da rede de podcast de Emilcar. E agora, pois sacou este último camino a Nova York. Vai de que plantexase el mesmo tamén un reto, que correr dentro de dous anos, no 2021, a Maratón de Nova York. Un reto, un reto difícil. Sobre todo, penso que vai ser difícil porque non é nada doado a topar unha praza. É tantísima xente que intenta correr esa maratón que non sei como fará para conseguir eso a, a praza ali. Supoño que tamén nos contará a chegar o momento en que nos teña que ir contando todo eso. Eso chegará dentro de dous anos. E, mentras tanto, o que fai é prepararse. El comenta no episodio de presentación que se afixou varias maratóns, se acorreu, é unha distancia que non lle allea, o que pasa é que hai tempo que perdeu a forma, entón o que ten que facer é recuperala. Son episodios cortiños, pola d'agora leva unha seis, tres ou 4 máximo, duran eso moi poquinho tempo, seis minutos, moito menos do que vai durar este, fala de por que é importante perder peso, fala do tema de pulsacións, bueno, fala cada un dos días da semana, o que entendín que vai facer é adicar a un tema específico. non? Pois, o lunes, por exemplo, canto é o peso que perdeu ou como vai a cousa, ese tipo de historias. E como curiosidade, decirvos que o que plantexea é adelgazar 15 kilos para poñarse no seu peso ou no seu peso ou no peso adecuado para o que correr unha maratón. E agora mesmo, ou, ou cando ou no momento en que empecé a gravar, pesaba 85. Casualidades. E agora mesmo peso 85. E o meu reto é chegar a un índice de masa corporal, no que deixe de ter o sobrepeso, ou cando menos ter o sobrepeso levo, eso alcanzarei no cando teña 82. E deixarei de ter sobrepeso no momento en que alcance os 75 que son máis ou menos 10, non 15. Así que, d'algún xeito, a súa carreira vai ser paralela á miña. Que o que ocorre? Que él tamén está nos primeiros momentos destos de adelgazar, pois nos primeiros momentos adelgaza un bastante deprisa. Eh, eu agora mesmo perder cada un dos kilos que vou perdendo, xa é eh, cuestión de, de constancia, e de, vamos, que costa bastante, bastante máis. En certo modo, tamén me sinto reflexado nel. Nese episodio, é moi bonito pensar en que nos vai estar contando toda esta aventura Daqui a to final, é, como decía, en bacteriófagos, creo que o escoitei, non unha compañera súa da, súa da rede O que decía é, non es cosa, escoita mellor dende agora Non vai a ser que escoites o último episodio, cando xa este a, a punto de correr a maratón E perdas todo o camiño, todo o proceso, que casi seguro que é o máis bonito desta historia Veña, deixo vos xa eh, ata o sábado que ven. Unha aperta, rapaces, rapazas. Vémonos, pois, eso, a semana que ven. Chau, chau.